Bigarren unitatea, atarian, eskondue egingo gara, sortzi. Andonik eta biok urte asko eman ditugu elkarrekin. Bidea ez da erraza izan, baina azkenean eskontzea erabaki dugu. Oso pozik gaude, ta eskerrak eman nahi dizkiegu gurasoei, egi, urte hauetan hainbeste laguntzearen. Lagunei, beti gure ondoan egoteagatik. Eta bereziki, ama malu izitari. Gure egoera ulertzearren eta beti animoak ematearren. Mila eskerdenoi gurekin ezkontza ospatzeagatik eta egun zoragarri hau oparitzearren. Topa. Tagoazen denok dantzara.